Ніколи раніше я не зважився б на такий дивний для себе крок. Проте зараз я не думав, що мене можуть побачити мої студенти чи колеги. Нехай бачать. Мені наплювати. Як байдуже й те, що моє обличчя укрите синцями. До участі в передачі я потрапив за великим блатом, використовуючи всі свої зв'язки. Чекав кілька місяців, нервувався, і ось тепер маю їхати до студії. Я допив кампарі, кину на стіл грошей і пішов ловити таксі. Біля входу на мене вже чекали менеджер та одна з молодших редакторів програми. Про мій візит їх було попереджено. «Денис Володимирович ввічливо перепитав менеджер, старанно приховуючи своє здивування з приводу мого бойового розфарбування. Дуже приємно, проходьте. Зараз піднімемося на шостий поверх до гримерки, а потім на третій до студії. Початок за півгодини. На шостому було кілька гримубералень, але народ штовхався біля однієї, чекаючи своєї черги припудрити ніс. Головним чином тут були бабусі та жінки бальзаківського віку. Вони збуджено переповідали карколомні сюжети. Мене пересмикнуло. Не вистачало ще й мені стати в цю скорботну чергу. Дякувати Богу, повели мене в іншу вільну кімнату, мабуть, для обраних. Це Оленка, наш гример. Познайомила мене редакторка з приємною молодою дівчиною в білому халаті. Ну, вона вас трохи виправить, а потім, будь ласка, спускайтеся в студію, я проведу вас на ваше місце. А відверто кажучи, поглядали обидві на мене з подивом і зацікавленістю. І це також дратувало. Я сів у крісло перед дзеркалом, і Оленка пильно подивилася на моє обличчя. «Де це вас так?» – співчутливо запитала вона. «І шоу підсколзнувся, упав, отямився гіпс?» – відповів я. Дівчина посміхнулася, кивнула і відкрила величезну коробку з гримом. «Зараз будете як новенький!» Потім увесь час вона працювала мовчки. Я був за це вдячний і навіть стулив повіки. Після вранішньої гонитви вулицями, бійки в бункері та бокалу кампарі мене розвезло. Я не уявляв, як сяду по інший бік камери і що казатиму. Мені кортіло піднятися і тихо піти. Але я не міг, я мав поставити останню крапку. За кілька хвилин я себе не впізнав. З люстра виглядала досить пристойна пика імпозантного чоловіка із романтичною синєвою під очима. «Но як?» – із гордістю, розглядаючи плоди своєї праці, запитала Оленка. «Чудово! Ви – чарівниця!» – похвалив її я, підводячись із крісла. «Вам на третій, – нагадала дівчина. – Хай щастить!» Я спустився сходами, викорив у холі дві цигарки і пішов у напрямку студії, яка вже гула, наче вулик. Мене швидко провели на місце, яке було домовлено, у першому ряду та попередили, коли я маю вступити в розмову. Я озирнувся. Майже всі жінки тримали у руках хусточки та фотокартки. Я знову здригнувся. Керівник проєкту вийшла в центр студії і дала останні вказівки. За яким сигналом аплодувати, в які камери дивитися, як підходити до столиків, за якими сиділи ведучі. «Увага! Камера!» – не своїм голосом нарешті закричала вона, здійнявши вгору решчепірену п'ятірню і почала загинати пальці. «П'ять! Чотири!» Три, два, почали. Аудиторія, як скажена, заплодувала. І під цей оглушливий звук, із запістрявого задника, що був обклеєний фотокартками, вийшли двоє ведучих чоловік похилого віку і молода актриса, котра встигла засвітитися в кількох серіалах.